Tak tedy eh, denní program hm, není příliš náročný. Bereme na ohled ti, kteří nemají mnoho zkušeností v meditaci. Ten eh, to bude. Vy jsme to, jsme to nadležen, tak, mohl tak já to vysvětlím krátce, aby bylo jasné, o co se jedná, budeme se to održet. Hm? Vstávání bude budíček, bude někdy podle vlastní potřeby. V 6 hodin začíná vlastně program, čili nejpozději jsme se měli zbudit tak v půl šesté, hm? v šest hodin ráno začíná program, doufám, že to není eh, normálně v, v klášterním <laughs> prostředí, někdy začíná ve tři hodiny, ve 4 hodiny, tady v šest hodin začíná program, myslím, že to je rozumný. Hm? A za, program začíná čím? rozcvičkou, hm? A na to použijeme e, mnišku z Tajwanu, která se mnou přijela, hm? mojí e, společnice. A e, od 6 do 7 já nevím, co vás bude učit, většinou učí Qigong, ale e, může učit taky různé jiné cvičení. Ona je na to dobrá. A spojí to s jistým výkladem základního pochopení Číkungu, který je napojen samozřejmě na čínskou medicínu, na holistické, holistické pochopení těla, což je též důležité pro pochopení buddhismu. Buddhismus obzvláště zdůrazňuje, že tělo a duch, jsou na sebe vzájemně napojeni. A jestliže chceme pochopit realitu, pochopení reality záleží na tom, jak pochopíme naše tělo a našeho ducha nebo vědomí, které v tomto těle sídlí. Jestliže je správně pochopíme, znamená to správný názor na svět, nebo celý svět, tak, jak ho chápeme, můžeme jenom chápat na základě našeho těla a naší, našeho vědomí, což je jediná realita, kterou máme. Tak od 6 do sedmi, tedy bude bude cvičení, jestliže se budeme cítit ospalí, tak by jsme měli, mělo by nás to popohnat. Pak od sedmi nebo od po chvíle pauzy, bude od do osmi třiceti, bude pak meditace a krátký výklad metódy meditace. Hm? Praktický výklad. A postupem času ho napojíme na výklad z diamantové sutry, který bude večer. Hm? Čili začneme s praktickými instrukcemi pro meditaci, šamata. Večer pak budou bude výuka diamantové sutry a postupem času se teoretické a praktické zkušenosti by se měly spojit a na to budeme mít taky čas v diskuzích a v otázkách a odpovědích, které budou vždy po damatok, po učení darmy. V 8.30 bude snídaně a krátký odpočinek do 9.30. V 9.30 začíná první blok, 9.30 až 12.30 Tak od do 6 do 7 je cvičení, v 9.30 až 12.30 je blok a ten blok začneme, tedy jak jsem se zmínil, praktickým objasněním metody metódy. Metódy samatové meditace na základě dechu. Čili první praktický výklad ráno bude v 9.30. A po praktickém výkladu pak budeme meditovat a e, mezi e, jednotlivým sezením pak bude vždy e, meditace v chůzi. Od 12.30 do 14.00 je oběd a, a přestávka. A od 14.00 do 17.00 další pauza. Co, co to říkám od 14 do 17 meditace Já na to špatně vidím protože... dobrý 16 14 až 17 14, 7, 16 tam. 14 až 17 meditace. Hm? A e, ne tedy zítra, asi ne též pozítří, ale od, dejme tomu, e, po dvou dnech bude tež možnost individuálních rozhovorů. Hm? Možná ne zítra, pozítří můžeme s tím začít. Od 15.30 do 17 budou individuální rozhovory. Hm? A kde, v jaké místnosti, U mě to? Nahoře nebo, na nebo na v červnu. To se potom dohodneme. Dobré. To byla tak ti, kteří chtějí jako na individuální, obzvláště eh, pokročilé v meditaci, hm, pak eh, můžu vysvětlit eh, ti, kteří se zabývají jinou metodou nebo tím, co jsem. Praktikovali minulý rok, chtějí v tom pokračovat. E, měli by přijít, pak e, e, mezi tady půl čtvrtou a pátou by měl přijít na individuálního. Takový osoba. papír ještě, kde budou, kde se každý napíše, tak, je to A vždycky uděláme tak, dejme tomu maximálně 20 minut, jo, mm. aby, bylo, aby na každýho došlo. Pak od 17. do 18.30 je přestávka s večeří, která bude možná v kolik? 17.30 třeba. Od 18.30 do, do 9, tedy do 9.00 do bude. E, to jsem zase popletl, já to mám celý... 18.30 až 20.30 bude meditace a od 20.30 do 10.00, do 22.00 bude jako vysvětlení Diamantové sutry. Dobrý? Všichni jsou spokojeni? Máte nějaký návrh? Protože líbí se vám tento program, budete se održet. Ti, co jsou zvyklí dlouho sedět, samozřejmě nemusí vstávat, hm? o to líp můžou sedět. Eh, jak dlouho eh, se jako po celý blok, není problém. Hm? Meditace na bolest je tež dobrá meditace na pochopení prázdnoty. <laughs> tak. No a tak jsme pojednali, jak kurz bude probíhat. Další předtím Fred Damatok bude jako bude společná recitace hm? a Zuzana tady byla tak hodná, že mě že připravila ty věci, co jsme recitovali v Nepálu, kde jsem měl kurz. Myslím, že stačí jenom recitovat e, sůtu srdce a Dhāranī velké, jo. To všichni by měli dostat, hm? dávaný eh, velkého soucitu a sůtrhu srdce. Dostali jste to? To taky A s tím začneme. Ta recitace bude vždy eh, eh, jako před jo. takže skončíme meditaci o něco dřív a při damatou bude recitace a to se dobře spojí, pak recitace s, e, s Damatouk. No tak to jsme měli, to základní objasnění, o co se bude jednat, jsou e, dotazy nebo návrhy, jak průběh kurzu, vylepšit. Podle počasí, že jo. Když bude počasí dobré, tak můžeme jít všichni na kopec a zůstat tam. Hm? Ale když bude pršet, tak samozřejmě to nepůjde. Tak... Venku meditace je dobrá, no ale všichni by měli být nějaký, nějaké podložky. Hm? Jsou tady? Jo? Tak fajn. Když budeme venku, no tak pak můžeme, když bude dobré počasí, tak můžeme provozovat číkům na cvičení venku ne, s tou čínskou měškou. Tam je taky nějaká rovina, že? Jo? kde se to dá. Jakž tak,